Софія була приємно здивована своїми лінгвістичними успіхами. «Так що, отче...» – подумки звернулася вона до священника. «Даремно ви були такі скептичні щодо можливості проникнення у тайни метричних книг. А ви мене явно недооцінили». З рукописом справи йшли набагато тяжче. Писані літери розпізнавалися зі скрипом. Софія почала з імен. Там можна було якось здогадатися, яка каракуля, що означає. Помалу з'ясовувалися окремі літери і в інших словах. Так чи інакше, вона сама собі бавилася з текстами, сприймаючи це як вид захоплюючої інтелектуальної гри. Ну, як ви тут?» – почулося ззаду. Софія здригнулася. «Отче, ви, напевно, хочете, щоб я б почала заїкатися? Не можна так лякати слабку жінку?» – отець розсміявся. «А у вас тут на комп'ютері є музичка?» – поцікавилася Софія. «Є? А, щоправда, тільки церковна». А можна я собі тихенько включу, щоб не нудитися? Так, робіть, що хочете. Комп'ютер у повному вашому розпорядженні. Софія порилася в меню і побачила там величезну підбірку аудіофайлів. Клікнула на перший і полилася чудова, органна музика. Так під музику вона пропрацювала кілька годин, поки не втомилася. А за цей час їй вдалося ідентифікувати з десяток рукописних літер. Крім того, було зроблено один важливий висновок. Якщо вона хоче зануритися в генеалогію, то слід починати не з першої книги, а з останньої. Тим більше, для цього був іще один аргумент – в останніх книгах письмо, хоч і латиномовне, видавалося розбірливішим. Тому вона вирішила для себе наступного разу зайнятися партизанщиною. Тимчасово припинити сканування першої книги і перейти до останньої. Софія попрощалася зі священником і домовилась повернутися до церкви у понеділок. Вийшовши на вулицю, вона з носолодою підставила обличчя сонцю, а в церкві вона встигла змерзнути. Дорогою додому вона почувалася майже щасливою. Період смертельної нудьги закінчився. У неділю церква була повна-повнісінька, ну, власне, як і завжди. Органіст з органом були на своєму місці, а саме посеред церкви. Софія навіть надягнула окуляри, щоб спробувати розгледіти відображення Брендана в боковому дзеркальці, прикріпленому до органа, в яке він спостерігав за командами диригента хору. Однак це їй нічого не дало. Софія озирнулася по церкві. На цей раз Серед парафіян були нові обличчя. Можливо, вони колись уже тут з'являлися, просто перші півроку вона не розрізняла людей. Їй усі були однакові. Нові люди чимось відрізнялися від решти парафіян. Частина з них мала явно індіянські риси обличчя. Однак інші були схожі на типових ірландців. А хто це такі? спитала Софія чоловіка. Це метиські родини з сусідніх островів. А що значить метиські? Ну, колись їхні предки перемішалися з прибульцями. Ніхто точно не знає, чи з французами, чи з ірландцями, чи з шотландцями. Тому бачиш, у них деякі діти, подібні до індіянців, а інші на них зовсім не схожі. А першопредки їхні хто? Індіянці? Так. Але тут слово індіянці зараз не вживають. Вважається, що воно принижує цих людей. Тому їх називають аборигенні народності. Або перші народності. Якось не звучить по-українськи. Краще буде автохтони. А звідки вони приїхали? З інших островів. Взагалі вони самі себе називають люди білої сови і живуть розкидано на островах північніше від нашого, а також на материковій прибережній зоні, ще далі, на північ. А чому я їх бачу вперше? Ну, взагалі, у них є кілька своїх церков. Вони ходять туди а сюди приїжджають, коли їм чогось треба, на нашому острові. Почалася служба Божа. Софія присіла на лавку, похабцем витягла з кишеньки лавки псалтир і почала стежити за текстом.